L'Obra Social de la Caixa donarà recolzament al programa de prevenció escolar de consum de drogues, entre tots, de Projecte OMA. És una iniciativa terapèutica que ja es porta a terme a l'Institut de Lassa i que l'any vinent arribarà al nou Institut de Tiana. Des de l'entitat que lluita contra la droga s'ha valorat molt positivament aquesta aportació econòmica que arriba des de l'àmbit privat. I és que Projecta Home té diverses vies de finançament, però una d'important per a aquest tipus de programes prové de la col·laboració amb les administracions municipals, però tenint en compte la delicada situació de l'economia dels ajuntaments, han valorat molt positivament el compromís social que també han demostrat des de l'àmbit de l'empresa privada. Sònia Font és la responsable de prevenció de Projecta Home. És un agraïment enorme que, que hi pugui haver una col·laboració d'aquest tipus tal com està tot plegat Sí que Project Home doncs, mire de buscar altres fons i, i també per part de les escoles o ajuntaments mm, col·laboren directament, però tot és, és benvingut mm, de cara poder fomentar doncs, aquestes intervencions preventives. El programa Entre Tots ha estat avaluat amb èxit al llarg dels últims anys i està reconegut pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Sònia Font ha explicat els objectius de la iniciativa.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 L'ajuda en la prevenció escolar que projecta OMAF a la zona del Maresme s'ha formalitzat aquest mes d'octubre amb una reunió entre el director de l'àrea de negoci del Maresme Sud, Miquel Abril, i el director de l'oficina de Montgat de la Caixa, Miquel Campsaulines. Tots dos van visitar la comunitat terapèutica acompanyats de personal de l'organització. La visita els va servir per explicar la seva col·laboració a les persones en tractament alhora que van poder conèixer de prop la seva realitat.